Atenção, doenças misteriosas, uma pessoa perdida nos vícios, casos de amor, negócios embaraçados, filhos problemáticos, por mais difícil que seja o seu problema, o mestre Araújo de Diogun atende. Cartas, búzios e tarô do amor. O mestre Araújo de Diogun não cobra trabalhos, somente as consultas pelo WhatsApp. DDD 869-9995-8658.